Я йому костюмчик привезла. Саме такі зараз молодь у Німеччині носить. Йому сподобається. А як він сприйняв Маркіяна? Антуанетті важко було відповісти на це запитання. Вона відчувала якийсь внутрішній спротив у синові. Не знаю, Валюша, як сприйняв. Мовчить. Ні за, ні проти. Не можу з ним відверто поговорити». А тут іще Роговський. Віктор попервах прислухався, та потім заспокоївся. Про сина, про колишнього чоловіка Антуанети нічого небезпечного. Знаєш, неточко, я б на твоєму місці про цього Роговського довідалась більше. А як? Дуже просто, через Журавського. Треба ж знати, чим насправді займається батько твого сина. Бач, хитрий який, десь... «Десять літ, ні слуху, ні духу, а тут раптом виникає знебуця, як чортик з коробочки. Підпиши». «Нічого не підписуй. Порадься з Маркіяном». «Та я, власне, і сама здогадалася порадитися. Чекаємо відповіді на запит з Києва. І не збираюся я йому дарувати те, що належить дитині за законом. Досить, побула дурною та гордою» а Дмитрикові через рік до інституту вступати і вчитись. Як ти думаєш, скільки мільйонів відступного він нам заплатить? Молодець, то, нарешті я чую слова практичної жінки. З паршивої собаки хоч шерсті клок. Хай він там як бідує, але за стільки років щось і не збирається. До того ж, зазвичай, жебраки до Штатів не виїжджають. Так що стягнемо ми з нього, стягнемо. Тільки не мільйонів, Анеточко, а гривень. Пора звикати. До назви нової, щойно введеної валюти, ще не звикли. Рахували все на мільйони, як у купонах, або переводили в долари. Долар виходив дорогим, коштував 1 гривню і 80 копійок. Копійки нові, металеві, від яких відвикли за останні роки, також були дорогими. «Анетко, я завтра прийду до вас, поговоримо». Валюша, я хотіла тебе попросити поговорити з Дмитриком, ну, про Марка, про наші плани. Я чомусь не можу. Наче Дмитрик не той, яким був іще недавно. Не мій». Після вечері Віктор відвіз Валю додому. Він намагався завжди, коли вони кудись вирушали, возити Валентину на своєму БМВ. Якесь чоловіче почуття власника вимагало позбавляти її бодай тимчасово власних коліс – не мов частки власної волі і власного права вирішувати. Без машини вона ставала наче залежною від нього. І це тішило. Ця надмірна самостійність дратувала його у, Валенті... у Валентині. Сиділа б вона дома, як Жанна. Проводила б час за перемиканням каналів супутникового телебачення. Дивилася б серіали. Мексиканські, італійські, американські. Зняті спеціально для жінок що працюють дружинами своїх чоловіків. Ні. Постійно у Русі кудись їздить, кудись щось вирішує, кудись телефонує, чи їй телефонують якісь мужики. У неї є якісь свої справи, в які вона не вважає за потрібне втаємничувати його. Віктора. Купа знайомих, переважна більшість яких також чоловіки. Блін, це що за таке коло спілкування? Йому не раз хотілося вирвати слухавку з її рук і послати співрозмовника в далекі горі у вечірню годину. «Послухай, Валентино, з ким ти розмовляла? Що це за тип тобі без кінця телефонує з Крему? Що за противний голос майже щодня видзвонює з Польщі? Ну, я ще розумію отто, але вся ця наволоч, бур, гусь... Що тебе з ними пов'язує? Вікторе, а чому це тебе обходить?» «Це мої справи, мої зв'язки, мої гроші, врешті. У мене немає багатого чоловіка, щоб забезпечував нормальний рівень життя. Я мушу все робити сама. А я? Тепер у тебе є я, і нічого балакати з чужими хлопами. Валентині крутились на язиці різні слова. Поміж них були не зовсім приємні. Та вона тримала свій гостренький язичок на припоні». Знала з досвіду, що жоден ніж не ранить так, як необережне слово. Досвід нелегко здобувається, та коли вже вдалося віднайти у купі життєвого мотлого дорогоцінне зерно правдивої мудрості –